يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دليل قد بكى قد بكى يا من إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنِ اتَّبَعَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ i sela na poslanika Muhammeda s.a.w., na njegovu porodicu, na njegove ashabine, na svojnije koji ga slijede su njega dana. <clears throat> nakon što Allah je na žela, dželalom stvorio arš, stvorio nebesa, zemlju, kosmos, stvorio zemlju i ono što treba da bude jeli, u hizmetu čovjeku, Allah je što nakon toga svega stvara svara čovjeka gledajući na na no na, na, na du oka meleci meleci džin bilsu onaj stvoreni prije, prije čovjeka. prije čovjeka kralanđel šanu spominje kada je govorio mi da ću učiniti khalifa nas jel namjesnika na zemlji Melece su upitali i spominje su tuđni tako znači melece su bile prije nego stvo, to je stvoren čovjek, čovjek. jel' tako? <clears throat> melece je su stvorene od čega, od od svjetla, kada je poslani sad Allah, ali je melece stvoren od svjetla, gdje od? Od vatre. Ne od vatre, od? Vatre. Vatre. Plamena vatre. A kaže, a Adem je stvoren od onoga od čega vam je već kazano. Hvala što nas spominje kroz Kur'an. Ja tako od čega je Adem stvoren. Kod imam Ahmet i kod drugi, Hadebu Musas kaže Allah je stvorio Adema od pregršti zemlji koji je uzeo sa svi ili koji je uzeo svake vrste, zemlji. Kod imam Beheka, tirmi ze Budauda i drugi, dodatak na ovaj hadisima da kaže i zato su Ademovi potomci. Kao i zemlja. Ima ih bijelih, ima ih crvenih i crnih, i između toga. Kaže, ima ih veseli i tužnih naravi, i ima ih između toga. Ima ih dobrih i zlujih, i između toga. Kako smo govorili ranije, e, kakva je zemlja, takvi su, su ljudi. Tako, nabav da ja se mi ne svoju kažu, tefsiru, Allah je vištanu poslao Đibrila. Na redu mu idi i donesi sa zemlje. Jeli, zemlje da on neka stvorim biće čovjeka. Pa je došao Džibril, pa je zemlja rekla, a uz bilah mi šejtana džina tako? Kaže da od mene uzmeš ono što će nameni praviti na Pa je se Džibril poluk. Pa je došao posle toga poslova Mikaila, pa isto zemlja kazla i Mika'il se također poluk. Pa je došao na redju melek usmrti da otidi. Pa zemlja isto tako utjecava se da uzme stanje, kaže, melek, ja se utječem lađe šanom od toga da ja ne izvršim njegovu naradbu, pa je zahvatio zemlji, Ja tako, pa su ljudi kao zemlja. Kad poslani, s.a.v. je sam objašnjava, znači ima ljudi koji su od zlata, ima koji su od željeza, koji su od sedri, koji su od zemlje, one obični. Zato, kaže, poslani se u sebi takvu kvalitetu kod sebe. Jedni su i fizički jako železo, ali drugi su plemeniti. I plemeniti je narevi, svojstava. Zato zlato ide, gde smo rekli, ha? Gde treba zlato postaviti ljudi koji su od morala, koji su od hlaka, koji su od emaneta. Zašto? Zato što nose takve, da kažemo, geni ili svojstva u usjedni. I takvi su ljudi po svijetu. Od Adem, ali selam, do... Današnji dana je do današnji dane do sunjega dana. Do sunjega dana. Kazalo je da je Anu stvorio eli, kada mu je donesen taj pregreš zemlje pomiješao ga s vodom i ga svojom rukom oblikovao u obliku čovjeka. Pa je kao Ona ilovača, gnjarija eli, ostao 40 dana šupati. Pa je Iblis dolazio i kuckao, jel gledao šta je to, kakvo je to stvorenje. Kaže da ga je stvorio 60 tašina visoko, znači nekde oko 30 metara, bio bio velik. Pa je Iblis okružio kaže ti stvoren zbog nečega veoma, veoma važnog. Pa mojela je što nam nakon 40 godina što je stavao, što su ga gledali meneci, što su ga gledali e, džini i tako dalje, Allah je šanumu od sebe dušu. Udahnu mu od sebe, od sebe dušu. Pa kada je duša doprla u glavu i u tijelo, on je kihnuo i rekao Alhamdulillahi rabbil alamin. Pa mi Allah je rekao Yer ke Allah. Pa mi Allah je šanumu rekao Yer hamu ke Allah. <coughs> Nakon tog Allah je kaže Ademe, idi, tamo ima grupa Meleka. Posalaj mi i slušaj šta će ti kazati. Pa otiš Ademe, pa je rekao, As-salamu Pa su Meleci rekli, Alaikum, selam, oza duhu, ar-rahmatullah. Pa smo, Alaikum, selam, ar-rahmatullah. Pa kaže, Aladjašanu, to je tvoj selam Ademe i tvoj selam tvojih potoma kada su njega dana. To je tvoj selam. I selam tvoj potom akado su njega dana. Zato kad govorimo selam, onako kako je došlo u arapskom tekstu, tako ju treba da koristiti između između selen i sam selam je veoma teško prevesti koliko ima značenja, koliko se nalazi dove i hayrata u u selam, tako. <hlas> Al selam je da koji govorio međecima da će učiniti, razgovarajući s međecima kao da će Tutinci namjesnika na zemlji. Neko ako će deverat i upravljat onim što je što je na zemlji. Neko će biti sposban za jednu stvar, neko će za za drugu, neko će znati jednu nauku, drugi će drugu nauku. Da će smatići medicinu da čovjek zna medicinu presada, srce. Presada srce. A da ga upitaš najobjesnijenije stvari iz elektronike i kako se akumulira struje u akumulatoru, pojma oni Oj mom, nema dok drugi će bit. Ha? Kažemo babo, današnje tehnologije Nikola Tesla, da ga pitaš ti džeb ubrek, možda mi reku ovo ne nešto. Ne znam. Tako alat sam rasporedio ljude, je ja tako da vjeraju u ovo, ovo na ovoj zemlji, ha? Isprav njihovim mogućosma kako on to žena, žena, luhu odredio. Pa meralci kažu, kad, jeli, kad je li? Kredonašlena zemlja kako se zemlja bunila Džibrilu i Mekailu da će ono što bude stvarno onje čini na njoj fesad kako sto ljudi se znali Ha? Edo da su prije da su prije čovjeka na zemlji živjeli Džini Da su na zemlji prije prije živjeli džini koga bude na zemlji živio mora čini na njoj fesad Pa je Allah je štano poslalo Meleke, znači 2000 godina prije čovjeka, Allah je štano Meleke, pa su rodili rad protiv Džina, ono što su pobili, pobili, što su protirali, su kao je protirali, su inostrava, a među zvrbljenicima od Džina bio je i iblis. Među zvrbljenicima od Džina bio je iblis, bio iblis pa su njega poveli, kaže na nebesa. <kuh> Drugi kažu da su stvari bile nadahnuti, Meleci da su znali ono što je od zemlje, jer je zemlja govorila, znači ono što je zemlje, šta ima svojstva zemlje, da ta, da tako mora izgledati u stvarnosti. Je tako? Pa ono što su desali na zemlji u stvari, svašta nešto jeli, pa kaže s te strane moglo biti fitnije od, od toga. Drugi kaže da su neki menaci znali ono što je bilo neki stvari napisano u Levešinji, naš uzvijel tako, da su oni znali šta je pisalo tamo i da su imali jeli, dio znanja, dio znanja, da su imali i on su smatrali da onih niko nije znaniji. Da niko nije znani. Pa kaži ono što glede stvoreno, je neznalica i činiti je naredna na zemlji. Jer su ono stvar znali nešto, jel? Jesu znali nešto. E, pa ako pogledamo Adem a.s. Vidjet da se on istakao se četiri stvari, što nije nijedno drugo stvorenje mimo njega. Prvo je, Da kada sam stvorio svoju kus tvijom ruku. Kako znam da onda kada sam stvorio svoju ruku? Pali se tamo. Kad isu? Pošefato. Je tako? Kad budu ljudi stajali, čekali suđenje, da započne suđenje. Na taj ot od od poslanika do poslanika da traže šefatko da Allah s.a. da pušni suđenje, pa će otići Adem Ali s.a. pa će kadati Allah s.a. stvorio svojom ruku. Pa se razumije iz ovoga da Allah s.a. stvorio Adem Ali s.a. svojom rukom. Drugo, da je udahnuo svog duha u, u njega. I ovo znamo iz... Sadisa. hadisa. S koje je hadisa? Hadisa iz razgovora Musa Ali selam sa... Raspravi Musa selam s Adem selam. Poznata rasprava. Kada Adem a Musa selam rekao Ademu zbog tebe čovečanstvo istrano iz zrni esti, kad ga je Allah selam počastio, otvorio svoj rukom i udahnuo mu duh od od sebe. Pajdo što on hadisu da da to Musa selam spomini. Ukorio ga je Musa, tako. On su se malo raspravljali kasnije će me goto od to mišljava. Pa malo je naredio da, na je melecama da mučini seždu. Kako se više puta spominji. I podučio ga imenima svi stvari. Zato ka su meleci, prije toga, kad, je, kad, se, kad su potpuno stvarani, kad malo je što u udavljeno u dušu, u 8, 7, onda ga je po, po leđima. Iz njegovih leđa izašlo je cijelo njegovo potomstvo. S desne strane, kada je desne plečke izašli oni koji su za dženet, a i s oni koji su za dženet, pa je što nekog hudle emr. Ovako je odriđena. Pa je prikazano cijelo njegovo potomstvo. To je koliko milijardi ljudi. Pa kaže u tom potomstvu vidio jedno posljedno svjetlo koje se ističe. Pa je pitao Kaže jedan, naš rob, Davud. Pa kaže koliko će živjeti? Pa šta kaže, koliko? Šestdes godini. Šestdeset. Pa kaže, dajte mu od moga četrdeset da namiri nastovu. Kada i kada Adana Selama umiru, došli meneci kažu, došli da ti izadimo duš. Prije toga znali poslan je nije iskači u Kaže i Došlo sam, te, da ti zani duše, umrćeš tako dalje. Pa, kažem on, čekaj, nije ostalo još. Kaže, da se ne sjećaš kad si dao svome, jeli, svome sinu, svome potomku. Kaže, ne zna. Ne znaš, ne znaš. Pa kaže, poslanil sam sam prvi koji ne zanijekao je, Adem ali i selam prvi koji je zanijekao, Adam ali i selam, pa tri put, pa pokazalo ono što je što je zapisano. E, Nadam ko toga Alana šal naređe melecima da učini seđdu. Idi poslala meleke, nazovim selam, pa kaže učinite mu šta? Načinite mu seđdu. To je seđda bila nije roba, nego počastina, Počast, tako. To ima drugim umetima je bilo da se ljudi naklanjali jednim drugima. Imamo primjer kod E, ju usvali kada je Jakup alinsela njemu kao poslanik sa njegovim sa njegovom obraćanjem učinio njemu seže poštovanja je tako. Danas je to takav način poklanjanja selama, uh, poštivanja, zabranje, otako. Melete su bez pogovora poklonili se otako. Međutim bliz vadajući velim, ja sam od vatrije, ti sa zemlje. Idemo malo logički razmišljati. Vatra je bolja od, od zemlji. To ja je da ovaš, to je ovaš, vidi Ja sam bolji zato što sam mene stvorio od, od vatri. Pa je kada je prvi imliz počeo koristiti logiku. Nije logično, ili je ovako ili je onako, šta je logično? Kada je logično ovako, ništa nije logično. Imaju, postoje pravla, postoje zakon i tako je. Međutim, nije tako. Svar, zemlja je ta koja je puno bolja od Pa se ne može kontrolisati. Iuje kvatra je, Tak, međutim zemlja iz nje čovjek iz nje su, hrana, iz nje život. Tako. Ha? Dok kvatra nije tako. Dok kvatra nije tako, veli Biblijska nekom glavno ogriješo ne, ja od mene, ispeći hljeb, vidio se na boljo zemlje. Ha? Pa sa ko koristi i pokuša kristi Slobinko, ha? Slobodnog prekristi. Slobodnoga prekristi. Pa kazglo, međutim mi smo A, smatram sebe znani. Pa kaže Alašanu pokazao neke stvari. Šta je ovo meleci? Šta je ovo nesto? Možda je bilo prikazano i auto, možda je bilo prikazano i mobital. I drugi, Alašanu znaš šta je? Sve. Kaže mi ne zna. Mi znamo ono što nas podučio. Adem, šta je ovo? Adem kaže vojmotika, ovo je trnokop, ovo je krampa. Ovo je blog, ovo je ovo, kao vam obitelj, ovo je dana, sve šta ima. A? Pa smo, neće, shvatili da čovjek nije, da čovjek nije obično, obično stvarenje. Jel' tako? Međutim, je li šta, šta naredi da, ili odredi da Adam san živio u džennetu? Naozda je nekoliko godina živio san. Nikdje nikoga ne ima. Ko Kako bi vas pristalo da žive u ženetu sam? U ženetu, ne nadunja, ali... Njemu je bilo do sad. Pa se jednog dana probudio, a, a, pored njega, žena. Šta si ti, ko si... Lici nisko, ja. Šta si ti, ko si ti? Kar ja sam žena. Ja sam? Žena. A uva, život. Kaži, a zašto stvorena? Kad ja sam stvoren, da se ja smirim, ustav, da ti smiriš. Uglavnom stvorena da se smiriš, da se smiriš uz mene. Dobro. I ovaj, ovaj džener koji Allah što nam spominje. Je to pravi džener, to nešto je i pravi i krivi džener? Pravi džener koji se misli i koji je stvoren i u kojeg će ljudi ući nakon polavljena računa nakon događaja na sudjem, danu, tako koji živuće. Najvješniji džennet. Ili nije? Lema je o tom vešta. Govorila. Kažu, ako dođe ona, znate, el džennet, onda se to misli na nešto što je poznato, onda je to taj džennet. Drugi kaže, gledajući na druge, na, na predaje. Prvo, Allah samo njegovim zabranio, prvo je žio ženi. U ženetu. Neće čovjek biti san. Drugo, ala što zabranio mu plut da mu jedno, jedno, jedno drvo šta je to drvo a u dženetu nema nema zabrana Jel tako? Iblis je tako i bli se dolazio i Adem alejsalam i i i au nagovarao neki na kakve sve neki kakve šube je l' tako govorio i mu bježivuje neke stvari ali nemilo neće im ni sluđu u dženet na samrti Adem alejsalam Kada je vidio da mu je došla smrt, kaže, djeci, ja sam se poželio plodova i dženeta. Pa mi donesite. Pa kaže, oni su i krenuli da traži dženeta. Pa su istrojili meleci i kaže, djeci, pošli, kaže, bavo nam se razboljio, pa se poželio plodova iz, iz dženeta. Kaže, vrate, s vaš baboj već umru. Pa kaže, on da nije znal da, da, da je to nigdje bilo, Gornic, daleko iznad, nebrije saj, negde, ne bi to oni krenuli tražiti. Pa kaže, ovo u pučuje da je da je taj dženet negdje na zemlji, nije to najpravi dženet. Međutim, Allah kaže da izlazite, spustite se, spustili smo i sašli su. Pa kažu, to bi u stvari moglo biti onda negdje na prvo nebo, ali uglavnom nije onaj pravi, pravi dženet koji će biti vješni dženet. Allah Al je što najbolji, najbolji je zna. Sve se ovo tako da je to bio početak i je li ono što Allah što u to vrijeme da bude u tom pravom dženetu, vješnom dženetu, za to vrijeme su... I kada bije da Ademana Adem se važa takva pravila, nakon toga će biti druga druga pravila što to ne može tako biti. Jel' tako? Govorili smo o plodu. Kažu, Allah što nam rekao, osimljena šećere. Šećere tu da hodili. Drvo vječnosti. Allah što nam zabranio, Ademana ne primiče tome plodu. Da se ne primiče tome i plodu. Međutim, Čovjek u čovjeka Adem sam bio. Čovjek iako odabran, iako je, kako kažu bio pametan ko sva njegova stvorenja. Kaže mi na bazi, Adem bio pametan ko sva druga stvorenja, ko sam njegov ko sin njegov i potomci. Zamisli se koliko su uri pametni. A dada, mislim da je sam dolanšnji Adem bio sam pametniji od, od svih nas. Al kada pitaño, ha, na govaranje šeta njegove se i pohlepa, ni Adem ali se on nije. to kaže iblis. Predaj. Kaže imam dvije strelce. Значи znači, nosim luk i strele ima. Значи znači, nije ona samo strela, valjda. Kaže nikada i nisam odapeo da nisam pogodio sa animaciji. Jedna je mene učinila ono što sam ja, a druga je izvela vaš učinila Adem ono što je on. Misio izvela ga iz. iz e žene. Koje su so dvije stvari? A oholosti? Škohlep. Pohlepa. to spohlepa. Pa sam ja bio ohol i zbog toga sam što sam. A baš što te si bio ha? Pohlepa. Sjedel da tu stol kaoživana da je to nezamislivo. I samo tamo nešto ima, je l' to kako navode da je to bila pšenica. Mekša od maslaca, ne znam, od putera, slađa od mla da je tako da, nije bitno. I da to bila, kako kaže, neki smokva, drugi kaže to bila palma, Ne kaže to bila jabuka. Kako se ozove ovdje? Jagodice. Ha? Jagodice. A, a? a odakle je to, ko nas to područio to mi? Oni koji nagrazi. Koji ima iPhone? Oni koji nagrazi. Koji ima iPhone? Ko nema. <Chill> ima iPhone kod vas? Ima jabuka, nema. Za križna jabuka. A čega je to? To je sve od ovoga. Međutim, ne imamo nijednog šta? Dokaza da je to bila jablka. Sve drugo može biti upočio. Zato kaže, kada je sašao na zemlju, Džibril mi je donio pšencu. I kaže, šta je to? Kaže, to je plod koji si pojao u, u dženetu. Pa moj je pokazao, gor ćemo o to. Međutim, postoji Ravada je, je Hava prva pojela da je ona nagodila Adem Ali Selana. Kao kaže poslani Sala Allahom Seleme, da nije Benu Israel sakrivao hranu, ne bi se hrani, do tada se hrana nije kvarila. Znači, mogu si uzeti komad mesa staviti ga, neće nikad pokvariti. Nadam kad čovjek ima kilu teletne, neće čuvao sto godina. Je li tako? Nego će držat 3, 4, 5, 6, 10 dana pa će i poest. Neće ni vruće, ni hla, ne, ne, ne treba frižider. Na objeđuje da trvaj frižider, ne Međutim, treba frižider. Međutim, zbog grešni ruku, zbog grešni ljudi. Mi moramo sve proizvoditi frižidere i auto i tako dalje. Pa kada je poslani, sallallahu, da nije beno istrailis krivao hranu, ne bi se hrana kvarla i da nije hava... Prevarila, ne bi žene druge varale svoje svoje ljude. Pa kaže, možemo razumjeti iz ovoga da je Hava u stvari ta koja je navela Adem al-Selama, šta da, da i proba to odrvala, šta je najbolji? najbolji? zna. Znaje šta je tamo kroz celijata, da je tu stvari bila zmija, koja je zmija, onaj, ona, dalje šeta se protvorio zmiju, pa ono govarao poredom njabuke, ali šta je najbolji? Najbolji zna. Međutim, oni su šta? o toga, toga ploda. nakon što se gaukos što se desilo otkrila se stina mjesto otkrila je to znaš da je bila pokrivena pritom nije bilo nikakvo nije bilo nikakvo ne kažu nisu imali stin, nisu snimali bil su ono je Allah stavio perdu da nisu ne kažu da su bili da su bili goli je nisu imali nas ni ništa od odić međutim nisu primjećivali sva stina mjesta jer kako čovjek bio intima sa svojom ženom nikad kroskuću ne nehođa ne na nju, tako možda minut 2 3 5 ne znam u stvarnom životu je li kako ko uje kaže ženi kupi kupi odjeću da mu se skine pa tu ona kaže da skinu što skuči što odječe onda Hvala vam kup, nešto da se mora skinuti, a nije bez zi. Oni koji sve žene znaju da to nije bez zi. Međutim, kažu, njihova odeća bila od svjetla. Njihova odeća je bila od svjetla. Iako bi muž i žena, u se prenosi da oni nismo ali odnosu u, u džennetu. Ponekima kažu, ona jesu, koji je smislo? Jer je ona u startu rekla da je ona stvorena da se Adam uz nju smirio, I neki čak kažu da su prvi ovi dvoje djece dobili stvari u, u džennetu još. Ali što najbolje zna. Rivalkovi i Vas jeste da nisam imali odnosa u džennetu, te kad spustili se na zemlju, pokaza, zato mi ja, Džibrilj je pokazao kako će provoditi svoj život na, na zemlji. Pa kažu, ukazao se mi se stidna, on su promijeti. Adam stvarno počeo da Da bježi, da bježi i nisam šta da radi. Pa je, Kaže, zakačio svojim kosovom, zakačio je jedno drvo u dženetu, pa ga istrgao, pa je počeo svojim liješćem da pokri, lišćem, da pokrije da stidno mjesto. Pa vjela što mi povikao, jeli, pozvao je, kaže li to bježiš od mene, kaže, nije nego od da bježi. Kaže, ne znam, primjećen da sam, ne znam šta se desilo. Pa vjela što mi kada ti is, jeli, okustili poda koji je bio zabranjen, kazna je, izlaste dženeta se. Pa je kaže Adem, sen nam plakao. Ha? Proveo je Genet 100 godina. Da je ostvaranja od odah od, odahnuća duše proveo 100 godina u Genetu. Pa je kaže 60 godina plakao na svojim To je počinio. Pa onda Allah je samo jeli, kaže, fetena qadu me robi kelimat, fetaza ali. Jeli da je Adam primio neke riječi od svog gospodara, svali kažu da je razgovaro sa Allahom, ješan, jesme ti stvorio, jesme ti ruku, jesme udahnu, jesam, kaže, ja sam činio gri, jesam, hoćeš mi oprostiti, hoću, ha, ako se pokajem, hoćeš me vratiti u vađeneta, ako se pokajem, pa je rekao Adamu, hoću. Fetad ali? Pa je učinio teubu, Allah je samo primio mu šta? Prijimio mu znači, ako idem na zemlju, ha, Adama Sadan je bilo ipak na kraju drago što je Adama primio njegovu, njegovu temu, jel tako? Pa je Sadan sašao u dan, petak je bio, kako je poslanje sa Adama Sadan, najbolji dan je petak. Adama Sadan stvorio u njemu, izašao iz jedneta, uzme dušu. Tako da Adama Sadan da je sunni dan se dogodio u petak, pa je najbolji dan kod Adama Sadanu pietak, ja tako. <tuh> Silazi. Dobro. Vidimo kako izgleda zemlja. Okrugla. Jo. I ovo što je danas, jeli što kad je u pitanju ovaj oblik zemlje, on a da ademali sad do naših dana nije prošlo mnogo. Kažem mnogo mislimo na postojano zemlje. Ona oni koji spominju milione godina i evoluciju Krizi... Danas smo i šta pre... prekrizili. Prekrizi. Adam s.a. sašao je ka... takav kakav je. Sašao, je tako, svoje veličine 60 aršina i kaže od poslanih s.a. Adam s.a. je 60 aršina i ljud se smanjuju do sudnjega dana. Sve su manji i, Sve su manji, i manji. Je tako? Neki kaže da je spušten na najveće, nebo, na najveće vrhu na zemlji. To je gdje? U Indi, Monteverest. Himelaje. Na Himelaje je spušten. Zato neki kaže da je stvari, kad budemo govoriti je tamo i, i ukopan. Neki kaže da je on spušten, a da je Hava spuštena u? U Indiji. U Điddu. Ne. U Indiji je spuštena Ademona Seba. A Hava je spuštena u? U Điddu. Zato je u Điddu zovu Đedda od Đedda od što, Zato što je Hava tu ispu ispuštena. Neki kaže da je, da je spuštena na Salfu, da je Hava na na mervu a da ibli ispušta nigde kore kod kod Basre u Iraku Dakle, kle fitna ovnik do nas. Ja. kažu kod, e, da je negdje spominu čak neki Izmiu da je pored pored bila Izmija neko da je ono spušteno u Asbahan, a to je mjesto pojavljivanja Težan Asbahani u centru Iraka. Da samlašno sačuva. Irana subhana. Dobro. Sa Ademom alej salam spuštene šta? Ha? Hajmos. Hajrul Esad. Sa ha Ademom alej salam spuštene Hajrul Esad. Po nekih razmeta spuštene sanim i maqam. Spuštene sanim i Maqamu naštana zove Maqamu Ibrahîm. Kažu još da je Adam Alessand donio par listova e, iz džerneta, pa je za sadio kaj je ispustio, zato onas v Indiji postojno mirušljivo drvo koje se koristi za proizvodno najboljeg, najboljeg mirisa. Kako god bilo uglavnom, odomrašte e, došlo sa Adam Alessand je ja Hajar u Esvet. Još mu kaže da je da je došao na komu? Ibrahim. Kaže, u to vrijeme je mahajđeru esvet. E, Adam je sam na ređa Adamu, a sada kaže, postoji moje svijeto mjesto ispod Aša. Idi i sagradim na tom mjestu moju kuću i čini tavaf i ljudi će za svog dana činiti tavaf. Pa mu je Melok pokazao gdje je mjesto keave, pa je Adam je sam na prvi sagradio, sagradio keavu. Međutim, Adam je sam na prvi, Ha, kakva je zemlja taka? Iz Dženeta ne zna ništa. Kako je spalo s Marsa? Nije s Marsa, nego je... Pa je došao Džibril. Pa ga je kaže prvo podučio da je tvoja žena, s rama ćeš mrati odnos. Pa ga je podučio odnosu, intimno odnosu sa ženom. Pa ga je podučio kako da se... Sa... Kako, kaže, uzeli su... Spominio se ovce i vuna. Znači morala su zateći ovce. Pa je ostrgao vunu, istko je i kaže vako ste? Sašt, odjeću sebi. Pa mu je pokazao pšenicu, kaže, ovo je pšenica, spominje se mu Rivanetu, da je kazao, ovo je, ovo je plod koji si pojel, ona će ti biti hrana. Pa je zasijao pšenicu, pa je ona nikla, pa je požnjio, samljio, ispekio mu hljeb. I spominje se druge stvari, pokazao kako su ore i kako se sije kako se... Znači, sve mu je pokazao ono što je trebalo u njegovo vrijeme da da zna. I ono što mi znamo do današnjeg dana. Evolucija nula. <laughs> Pao je sneba neba i evo ti ovako ćeš ratu. Jednom danom mu pokazao sve šta mu treba. Jednom danu mu pokazao šta? Šta treba. U to je bilo struje. Nema tesli, je bislona. Međutim, kažu Hajru Eswed osvjetljavao mu je sav istog, a Maka mu je osvjetljavao sav zapad. Za vreme Ibrahima, kaže Hajru li osvjetljavao do Jemena, a Mekah je sešao do Šama i kali poslanisova salam. Koga god dodirne Hadžrul Esved. Godinama to kaže Mekah. Kaže, kaže nema ni jedne bolesti koju čovjeka neće, koju čovjeku neće izliječiti. Naći dodirne Hadžrul Esved, šuga, slepilo, bolest, trauma, srce, šećer, šta hoš ima.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 Kaka je danas? Zato danas možda da igraš, ne ima ništa. Ne, hajđerol esved ono što danas ima ograđenu to onome dijelu, stvarno ne, ne ima ono onda, onda hajđerol esveda. Hajđerol esved je sad sa, sa uzidanu hljabu. Onda postoji samo sedam komadića, ono što vidite o srebran, ono neki crni katran, crni beton neki. I u njemu su komadiće hajđerol esveda. Najveći komad koji se vidio stvarno volike velike veličine je ne hurme, mali. A oni svi manji komadiće su puno manji. Zato kako mi za jedno, nije nokema. Hađerol Eser je sav a keabe, okay, ne vidi sam nikako. Jer Hađerol je prošao kroz, ima svoj istorijat. Kala dani je možda jedna predanja o Hađerol Eseru samom, jeli, da govorimo o tomi. I on je prije, e, prije 34 40 godina, uzina, uzirano kada je bilo renovirano keabe, on je uzidano utamno. I ono što vidite, u stvari, 7 kamenčića, najveći komadiće, ovo lik i ostalo nije, ne, odstalo se. Ne biti. I bio je svijetar, jesam? Ha, danas je crn. Danas je crn. Na Ibrahim, kaže, Ibrahim, ali se nam rekao Ismailu, hajme nađi neki kamen koji ćemo mi postaviti, da znamo odakle čudu počinem talav kjabi. Ismail je samo što da traži, došao u Melek i kaže, Ibrahim, sam, uzmi ovaj kamen. Pa mu je izvadio, jer kada je bio potop, Ha? Kamen je taj, negdje je bio zapunan kamenju, brda on dijelo. Pa je došao Melek, izvedio ga iz brda, i zemlje je dao ga Ibrahimu Selam, Ibrahim Selam, stavio ga na ono mjesto gdje se danas nalazi. Pa kad je došao Ismaila Selam, kaže odakle to kad omi dao mi? Dao mi pa kaže, mi kad pomijate Keabu kolika je, kaže, kada sugradili Keabu, Ibrahimu, Ismail, rabbi nataqabil minata, tako dalje. Ibrahima Selema bio je e, u ovakve ličine kao što mi nije bio, primjera, 15-20 metara, metara, pa da može grad ovu kako je danas vidite. Ne. Kao kaže, poslani sam Selema, vaš sahibija najviše ličina Halijullah. Kaže, vaš poslani, misli, jel, najviše ličina Ibrahima Lesela. Znači, bio je tako izgleda, oblike i, i, i tako danje. I kad gledate Hadjil Lesel, prilike je ovako, koliko je površina ovoga, imate dvije unutra stope. Kajde kada bi Ibrahim Salaam stani bi na naj meqam, na mjesto stajanja, Ismailom dan je kamen, a taj ga kajde, dva puta se dizao taj meqam. Dva puta se dizao, kaže je poslani Ismaila. Jedan put, kada mu je Ismailom dodavao kamen, on bi stani na kamin, na naje mekam. i taj meqam bi ga digni i on bi stavi kamen, pa se spusti i dan se na I tako je Ibrahim Salaam ozidov jer taj mekam ga stvari dizao oko Kajabe i on je naredao, Kajabe tako je zidao. A kaže, drugim, posljedno, kam, digao, kam, dala što je naredio, on je nas, bil hađ. nared, na hađe. Sa na red, ljudima na hađe. Ibrah, ima na Saumek, nije nikog nema. Sjet, koliko je bilo tada svijeta, gdje su bil, pa kaže, nared, red, pozove ljuda na hađe. Kaže, kako ću, pa? kako ću? Kaže, na tebe je da pozoveš Valina Bilal. Na tebe da pozoveš A na nama da dostavimo. Pa je se Ibrahim, ali sam stao na mekam, pa je se, každa, uzdigao mekam izan najvećeg brda u Mek, pa je rekao ljudi, došta naći. I niko nije ostao na zemlji da nije čuo ovaj poze. Svi su reću. Kakav vam odta, kakav. Oba štani služba, nista. <clears throat> Oka govorimo Hajdurjel. E, danas kad polažete ova ovaj, kako izgleda taj nema ne vidi se stope. Nač nema ni prstiju, nije pete. Zašto? Doskora, znači dobi prijet 34 godina, ljudi su mogli taj Hajdurjel da uzuze, pa kramp mu ona odval sebi Komadić pa ona ona ono, ljudi otkidaju ne naog, plaštukog javije, sva sebi nosi i tako dalje, jedno majvatori se nosi. Onaj međutim vidite ovakav krug samo oblik stope ovako je li? Međutim nema stope nigdje. Zato zato što su tokom vijekova ljudi to potražili sa svatkim podovi to sve izobličili i sa to fino jedan ovako ne ne na stopel nego ima ovako jedan samo kao jedan oblik međutim nema prstim peti i tako dalje zato što je to narod sve iz izlačio fino dobro danas to nalazim jedno staklo nije tamo ne može se do toga do toga doći jeli I ali Melak je pokazao Animala Salamu gdje se E, gdje se nalazi mjesto kjave, pa Adam sam sam podigao i ozidao, ozidao kjavu, jel' tako? I kad je poslanik, sam sada nijemam jednog poslanika da nije vrž, o, obavio, obavio hađa. Znači svaki poslanik je obavljao hađa. Allah je što vam dao da Hava e, rađa mušku, da uvijek vlača da rađa bli, blizance. blizance, muško, žensko muško, žensko muško. Pa su oni U to vrijeme bilo dozno da čovjek kozreni svoju polustru. Kod drugog ono. Kod polustre svači. Nije njegova sestra, nije njegova bili bez znake, nego uvijek kod onaj suprotnom jeli, a on najman. Poznao događaj, vjetlal im nebebne ajme bil haqid karleban korban, a vašlano kaže, ispričaj događaj, priču o dva Ademova su prinijeli korban. Haveli? Kabil. Kabil. koji je dobri? Habil, kako znaš? To znam. Ha? Kabil je onaj koji je, Kabil koji je? Ubica, tako. koji je ubica. Naređenje mi je tako da prenesu. Kabil je bio, da kazim, zločest. Stvoren je tako. I kod Habila uvijek bilo dobro. Mrzio je što ženio nego sestru, tiio je da mu zabranio. Ovako, onako. U to vrijeme, E, ne u to vrijeme, nego do, do poslanika sada se, kada neko zakoli kurban, Allah sađe s neba vatra i ako ti, ako si iskrno zakoli kurban, vatra proguta taj kurban. Ako ni isneće. Ratni pljen, znači to je doskora mi je to dano bilo. I možda često 1400 godina, ne znam. Kada, bi ratni, kada ratu ali, tako ljudi među sebe, ratni plin za skupi na kamaru, dođe vatra iz neba i sprži taj ratni prin. Nema nikom višta uzeti. Poslaniku, sallallahu, ali je šta, odobren? Dozvan, dozvan taj ratni prin da ga koristi da ga koristi. Pa kaže vatra je sašla, ova iz, Habila je izabrao najbolji goveće koji imao ovu skoseve, najbolji, a ova je izabrao najslavniji koji je bilo. Pa je Allah lištanom dao da njegovu krvom budu je primljen, da da ne budu je Pa je se ljutio i ubio je, ubio je Hagela. Tako prva žrtva u, u istoriji čovječanstva dobije brat brat brata. To kada se jednom izađuva zignije sadljena nece, spustio su njega, dana kada je poslanica. I neće niko nakon toga obit, nikoga, a da neće Hagel imat, tako odi val tako u tom griju u tom griju se juca. da ga je... E, ne znam šta je to prva žrtva, prvi prvi smrtni slučaj. Da je Kabil uzeo je ne kaže se to da su stvarno oni to vrijeme u sham, da su živjeli u u sham. I danas dan postoji kod Damaska tamo na pećna, zove se pećna krilji gdje vjeruju da je tu ubijen e, Habil. Zvoje pešna kod Damanska. I da je Adam aleslama otišao na, na hađ, da je Adam aleslama otišao na hađ, dok se ovo dogodilo, dok bili sami kod, kod kući. Pa kaže, on ga uzeo i 100 godina ga nosao. Nije znam šta će sa njim. Nije znao šta će sa njim. Ne kaže godinu dana, ne kaže 100 godina. Nije znao šta će da uradio sa svojim. Dok nije aleslama poslao? Goraba. Goraba on pokaje li je rekao kako juari kako da skrie da ukopa svoje kaže dva garansa pobila pa je ovaj ubio drugog pa je ovaj skopa zemlju i zakopao onoga drugog garana ubinu e ajest ne kunde misla hazu gurabi fa garansa ataxi kada teš komenzar ja ne mogu biti kao ovaj gurab Pa da je Ia, kaže, zakopan su ovdje, pa ga je zakopao. Pa, pa kaže samo da je, je Adnima svema plakao 40 godina za svojim sinama. Kaže se nakon toga da je Hava rodila 120, da imala 120 poroda. Da imala 120 poroda, znači to je koliko duplo duplo djeci. je tako? I kaže se da Adem al-Slav nije umro dok nije vidio na stotine hiljara svojih potomaka. Ne sto, nego znači nekako stotina hiljara potomaka imao. Jer kaže da je živio koliko? Onaj... Hiljadu? Hiljad godina. Ja tako? Da godina, ako se rađa svake godine, to su daista. Jer svako djec, ha? Koliko je danac lanac, ide, ide brzo, jel' tako? Nakon Habila Adelađešanu dao da se rodi Ademu Šijic. Šijic, onaj, dar od da Adelađešanu, jer šijic znači dar, a dar od da Adelađešanu, poklon od Adelađešanu, kojeg Uleman spominje i istorijan spominje kao jednog od, od poslanika. Kao jednog od poslanika. <kuh> Uopšte je Adelađešana poslanik ili nije? A? je li Adam na svima poslanik ili je? A sada pita Allah poslanika, boli, poslanči, koliko je bilo? Nebija. Koliko je bilo? Vjerovijesnika. A kako kaže? 124.000. A kaže, koliko je bilo rasula, poslanika, A kaže 300. Kao učesnika, na 313. na li tako? Kaže, ko je prvi od njih kad je poslanio sa vama Adam? Kad je poslanio Adem. Mi ćete li nema druga kažu, u stvari Adem nije, nije poslani, da nije poslanika prije nuha. Čak je Šijit i Idris koji je u stvojenju prije nuha. E kada je Šijit je stvari eh, sin, a Idris će je biti jedan od, od, od eh, unuka, ili promnuka možda Ademovi, koji je čak doživio, živio 300 godina sa Ademom ili i Selama. I da, da su onih dvojica bili prije prije Nuh, ale Mala sallam. Allah što on najbolje zna. Iminu Sevin kaže da nije poslanika prije, prije Nuh, i da Adam sallam nije, nije poslanik, da nije poslanik. Kaže čak da je šijetu, da je vlasno spustio m, 104 suhva. Da je 50 je suhva spušteno šijetu da je dato. Vlasno da dao 50, samo šijetu, ti 104 suhva ona što najbolje najbolje zna <clears throat> jer kada je kada je na samrti u stvari pada po, šita podučio na vremenu kako će računati vrijeme dan noć mjeseca i tako dalje naučio ga obredima koji su potrebni koji su tada bili po šerijatu propisani kakav su on činili ibadet a oni koji kažu da je bio poslanik znači moro on primiti obljavu moro je znat kako da čini ibadet kakav je namaz bio kakav je, kaka je zekat bio tako dalje Znači, spominje se zekaz, spominje se zrta, spominje se kurba, Znači, to zbili obredi u to, u to vrijeme. Međutim, dal to mora da biti da je to poslanik ili da je to tako bil, ali što je najbolje? Najbolje zna, je tako? Na samrti, znači, on je, znate priču sa Musa malisela, tako dakle, poslanicima zdolazi, Melek Sprd dođe i traži mu izom. Traži, i zun da mu uzmi, da uzmi dušu. Jel tak, tako? I poslanik uslama sam došao, je Žibridl tako, došli su meneci, pa kaže komis, kaže da ila refiqe. Lela, <laughs> Le, kaže, ja hoću svom. Mislim, Allah je vršanu. A Harun, ali se nam je urok prije poslanika sa prije, prije sa Ali A to prije, kad štije da je da je Alija, poslanikas nakon što je bio Harun kod Musa. Naći kako nešto čovjek slaže u laž su kratke, Ne može, možeš lagati sada, za sutra će ljudi otkrit tvoju laž, tvoju petljavinu, tvoju logiku. E Izokratan, ne možeš da lažeš. možeš danas lagati, već sutra je to otkriveno. Pokazao kako to možete kad Harun umro prije Musa. Treba je Alija umrt prije poslanika. Sve. Kako se nabit Harun Alija Kod poslanika što je Harun bio kod Musa'a, znači niđer njegov nasljednik. Kak'o bi biti njegov nasljednik kada Harun morao prije k Musa'a? Pa kada je došao smrti, <laughs> Musa'a došao traži izun, sada radimo musa i selam, uberio ga štapu mi, izbudimo oko. Pa se vam požalja, lazi šlanu, kaže, idi ga i pitanje. Koliko uža živiš koliko će seći. Koliko mi probrali? Kad je ruku na vola, Na goveće i koko pokriješ laka svojim vukom tolko škodina živite. Jedna zavrda. To skoko ima, za par hiljade, ima. Stotina. Kaži šta nakon toga kre smrti. Kaži, vuk. Šta kaži, jehan? Onda sada. Samo kaži da vidi Erdobnu Kadbeser. Traži da laš nam da vidi zemlju koja je obećena da vidi Koc. Jer Musa je samo poveo narod iz Egipta i trebao spući u kuc kardinala je naredio uthul erdan qaddase koji je kitab allahakum wala u zemlju koja je obećana a tamo bio kaže oni nećemo ima jedan narod koji je jabarin koji su nakojili silnici na kahvi da su bili silnsko silnici ja te su bili kao eli nekakvi digital tego je nije bitno Pa kaže, ne, ima mi preru, temu Musa šta je? Kaže, mi ćemo pit kafu, a ti, jala, ito se vorte. Mi, što mi borka, ti, ti, Tvoj gospodar, makijani. Pa kaže, la, emliku, la, nevsi, ah, fafra, kubejnena, kubejnena, kome il Al fasak. Ali se Musa sam obratio, kaže, jo, gospodar, ja nejam vlasio s njim sebe nad svojim bratom. Pa razgove mene i moj odnih Pa kaže, ar, je ti june, arba i nesene. A on je Allah samo ono kaznija, pa su 40 godina kružili na, na Sinaju. Znači, i Egipta, i, i kuca kružili su 40 godina. 40 godina mogli za tođu. obi zemlje su. Međutim, kružili su na, na Sinaju. I onda Musa se ono tražio, da je Allah što vidi i kuc. Pa kada je došao pred kuci, kada ga vidio s očima, a, došao melek smrti i uzeo mu dušu. Kad, meleci, ja kad se došli meleci, kad je on osjetio da, da mu je približala smrt, kaže sinovima, ja se poželio plodova i ženeta. Pa su oni krenili da Ta traži. Pa su treli meleke, džibrilale i sve one kaže gdje ste krenili? Kaže krenila, tražimo. Naš babo se razbolio, poželio se plodova i džemeta. Kaže, vrata se, vaš babo će, vaš babo je umruje, vaš babo je na samrti, znači nijemo od toga ništa. Kad se došli meleci kod... Adem selam Hava je prepoznala i kaže Sela uz njega se približila. Pa kaže ja sam prije tebe i prije tebe idim sa zemlji. Pa se navodi da je Hava godinu dana nakon Adem al-Selam umrla. Umrla. Pa kaže pomračio se mjesec suce sedam dana. Sve životinje su plakale sedam da Sve znači sa stvorenja su plakala plakale štačno stvorio sedam dana za Ademom Ali i Selamom. Pa ga je okupao u Džibrijele i Selam i meleci su sa Džibrijele i Selam klanjali mu Čenazu. Uvijel goće fine i okupali ga u u zemlju. <clears throat> neki kažu da je se ga okupalo tamo gdje je spušten, u Indiji. Drugi kažu da je to u Brdobno Kobes, kod, kod Mekin, Brdobno, što, što se vidi, Brdobno, po iškjavi. I neki kažu da je nuhajli i Selam, s asovom uzo njegovo njegovo i tijelo, tijelo Ave i kada je e, kada je pala na voda jeli, kada je kadaj prestao potop da je ukopa u kutcu da je u kutcu <clears> ona <throat> nikada je živio ona živio 1000 godina upravo tako kaže jedino što kaže poslanisova saleme vaš otac sa zemi zovi Abdul Bešer otac Čili ljudi, jel tako? Čili ljudi. Kaže, jedini će on u džennetu imat, jedini će on u džennetu imat nadmak. Znaće se Ebu Mohamed. Znaće se? Ebu Mohamed. Kaže, misli se na? Na mene. Jedini on, kaže, imati crnu dugu bradu do pasa. Svi će ljudi biti gulovrati u džennetu. Gulovrati u džennetu. Jel tako? A kada je poslanista salame, Najbolji imere, najbolji imere kod Allah Shana je Djebril, a najbolji čovjek kod Allah Shana je Adem Ali Iserla. Allah al Shana je najbolji, najbolji je znao. Od prilike, jel, ima kada pita Adem događaj, o to bi se mnogo mnogo više pričati i govoriti. Od prilike je ono onaj, najbitnije da znamo i da se posjetimo, jel, kako je ostvaranje nebesa i zemlje. pa Adam a.s. i njegovih potomaka, nakon noga dolaze i Šijit i Drist, da koje je bil jedan poslanika prije Noha a.s. nakon toga e, izopačivanja na zemlje i kako je počuo Kufr i šir, i Širt i dolazak k Noha, Noha a.s. Na slavnošnom nagradi, će zakon u والله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه